As marchas da dignidade volven o 21 de marzo de 2015 a Madrid e reclaman unha folga xeral vai xolema a pan traballo e teito o povo ten dereito. Hai un ano?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 Agora, de novo, milleiros de persoas dos diferentes territorios e nacións do estado, e centos de loitas e causas justas, verrarán a pan traballo e teito o povo ten dereito. En Madrid, a columna galega partirá da estación do tren de Chamartín de Chamartín caras tres da tarde ate Colón, uns 6 km, onde rematará a marcha cun grande acto final. Para todas aquelas persoas interesadas en acudir o sábado 21 de marzo a Madrid en de Ferrol e participar nesta nova marcha da dignidade, estes son os datos. O prezo do autobús a Madrid dá e volta 28 euros. Saída o sábado 21 de marzo a 6 da mañá do sábado 21 de... de marzo, claro, desde a praza 10 de marzo, á altura do IES Ferrolterra. O bus pasará por Caranza, Fene e Cabanas. Xa e Madrid, a volta a Ferrol, será entre as 11 e 12 da noite. Cando a totalidade das columnas galegas cheguen a Madrid, concentraránse na estación de San Martín, dende onde partirán camiñando até Colón, uns 6 km. onde se finalizará a marcha xusto o resto das columnas do Estado. Sí, ahí eh, finalizará a marcha asunto ao resto das columnas do Estado, as marchas da dignidade en Ferroalterra que volven este 21 de marzo, este sábado 21 de marzo a Madrid, con ese lema pan, traballo e teito, o povo ten dereito. E Radio Felispín, como sempre, pues, está aquí, en este caso representado por Divertimento para Pequenos Monstros, que va pues, a intentar cubrir un poquiño estas horas previas a, a que partan as mulleres e os homes, as persoas humanas da, das marchas da dignidade de Ferrolterra, non siana. Sí, pois si. Sí. Bueno, pois pues aquí estamos nesta edición especial de divertimento para pequenos monstruos en Radio Filispin, hoxe eh, Benres 20 de marzo 20 de marzo. Do ano 2015 e co estudio realmente bastante empetadito, ¿no? Repleto, te repleto temos repleto, de gente. Casi casi non damos contado a xente que hai aquí. <ríe> Bueno, que sí que temos, grazas de novo a colaboración de, de André, integrante da, da coluna Caranceira, que estivo traballando na produción deste de, de programa, pois é bastante organizadito o tema, así que non nos vamos a perder nada, non nos vamos, non imos liarnos aquí, imos ir ao grau. E o primeiro dos blocos que imos tratar Pois vai ser eh, Como como, vais, como vai acontecer Ese 21M, ese xa inminente 21M que é mañá mañá eh, Sábado bueno, Para aqueles que estén ouvindo a gravazón Isto pues, non terá moito sentido de mañá Pero en calquer caso, o sábado 21 de marzo Non, Ana? Sí. Vamos a falar con André Martínez e con Rubén do Pico E tamén, por suposto, fican convidados A intervir todas as persoas que hai aquí Que logo iremos tamén nomeando Eh, en canto, pois, pues, eh, teñamos oportunidades Sobre que vai acontecer o 21 de, de marzo Como vai ser todo isto E aquí está André, hola André, que tal? Hola, que hai? Hola Aqui estás André, ahora sí, agora estás aí Buas tardes André, que tal? E a Rubén está por outro lado, non? Hola, boa tarde A ver agora, Rubén Boas tardes Aí está, non? Foi falla ah. que te ta cheques tanto o micro uh -huh. Aí, a, a ese sitio, a esa altura está moi ben Bueno, pois pues vos diredes 21 de... Que vai pasar? De marzo Pois pues, a ver, inicialmente o que vai pasar é que Vamos a reunirnos todos os que imos partir Dende Ferralterra na, na praza desde marzo Para que hoxe un autobús que sairá de Alías 6 da mañá eh, Logo faremos un par de paradiñas máis Que será unha en Caranza, outra en Fene eh, Unha máis en Cabanas para recoller a xente Que, que vai vir con nos con ese autobús eh, Logo marcharemos de cara, cara a Madrid e eh, a ruta bueno, o plan estimado da ruta é eh, xuntarnos todos os autobuses da columna galega en benavente ao redor das 10 deza da mañán eh, por, bueno, por motivos de, de organización eh, da, da movilización parecee ser que ve be imposto pola pola polo goberno de Madrid eh, que tiñen que entrar todos os autobuses xuntos, entón o que facemos é eso, xuntarnos todos en Benavente para ir un ratiño, que nós esteamos todos xuntos marchar cara al, cara a Madrid. Eh Chegaremos á estación de Chamartín ao redor das dúas e media da tarde. Mm -hmm. Cantos can buses parten daqui da, da comarca? Pois da comarca, eh, esta vez eh, conseguimos encher un ainda que de momento eh, temos todavía, creo que son catro prazas oh, libres. Ou tres prazas. aínda ah, sí. ah, pode, a, a xente, apuntarse. Uh -huh. Tres persoas máis, aínda poden animarse a... A última hora. A ver esta xornada histórica Como sempre son as, as movilizacións das marchas da dignidade Son históricas e moi chamativas uh -huh. pues Vamos a dar o, o telefone de Radio Filispin Por se si alguén se anima a participar E de paso pois pues, apuntarse aquí en directo xa. Pois si, sí, o noso teléfono que é o 981 37 10 40. 981 37 10 40. Despois daremos outros telefones tamén daqui Da, da xente da marcha da dignidade pero en momento páese pues, o teléfono da Radio Flippin para intervir e pues, anotarse si queredes así enzas Hai tres, o sea, prazas, ahí tres prazas que fican aí Aimeis poisis pues, un prezo moi interesante nos comentaba outro día André non. Sí, 28 euros eh, bueno, a toda a xente que re vai recordarlle que levar calzado cómodo porque ora pode comentar Rubén que son 6 km andando. Unha vez de que chegamos a Chamartín, como dixches sobre as lúas sí, sí, sí, sí. e media así eh. mesmo. Pois son seis kilómetros andando Até reunirnos todo o mundo na Praza de Colón Bueno, antes A un kilómetro, me parece que a distancia é un kilómetro Non sei, nos reunimos a columna Galega Facemos unha parada na, na Praza da, da República da Argentina Si, sí, aquí, según o papel, son sí. Dos con dos, dos kilómetros exactamente sí. A parada será ao redor das 5 da tarde uh -huh. E... Eh... E aí xa, cando estemos concentrados a coluna galega, porque non só a xente que partimos en buses desde aquí, desde Galiza, que son, me parece, que arredor entre 11 e 13 autobuses que salen de Galiza, e toda a xente galega eh, que vive en Madrid ou que teña simpatía pola coluna galega, pois que, pode que, se, que se pode acercar ali a concentración á Praza da República Argentina, aquí a xente que nos teña escoitando desde Madrid, que sempre as ondas... Filís chegan checa en bueno, Agora estamos emitindo por streaming <coughs> Por lo tanto, agora mesmo Ose, venres, se nos ven, poden ouvir en calquera parte do mundo pues... E cando este ao podcast eh... pendurado Que procuraremos que se sa en breve En pocas horas, xa poderá escritarnos Incluso noutra galaxia <coughs> Pois a toda a xente que se Quera acercar porque é galega Ou porque teña simpatía polo Caluna Galega Na, na Praza República Argentina, ou se non xa partindo Desde a, da Estación de Chamartín no? Ajá Bueno, como se apresenta, Rubén, esta, esta marcha da dignidade do 21 de marzo? É dicir, pocas horas xa. Eh, a nivel de ánimos eh, Preséntase moi interesante eh, A ver, un, como a, a marcha que tivo lugar o ano pasado eh, máis ben unha necesidade eh, a, a, E encima moito máis tratándose deste ano Como un ano electoral Un ano non que se pretende que hai un bon cambio a, a mellor Que se podan recuperar todas aquelas cousas que, que nos roubaron Porque foi un roubo Eh, eh, bueno, a marcha precisamente Por eso eh, se plantea xa esta necesidade Porque ten que ser o primeiro paso Neste, neste ano de cambio Para impulsar as cousas de novo uh -huh. O a donde deberían estar uh -huh. poñendo o sistema e o, o estado ao servicio da xente que Para o uh -huh. que debería estar aí uh -huh. bueno, Estamos falando pues, de como chegar a Madrid E queríamos que nos, que nos comentabarades que, que acontece Cos camiños de ferro nesta ocasión Que pasou Pois, saber eh, a, a verdade, aquí en Ferrol eh, a, nosa, a tradición é mobilizar a xente en autobuses eh, Estivemos mirando tamén de facelo en, en ferrocarril Pero había máis interés polo, polo autobús Pero eh, o resto de Galicia tiña eh, organizado eh, un, un par de trens, creo que era Para paraencherlos e levarlos cara a Madrid. Eh, no último momento eh, bueno, eh, aparecer eh, a historia foi longa. Non, non é tan de último momento, pero eh, durante todo o tempo de organización se puxieron moitísimas trabas para o tema. Primeiro eh, se dicía que os dos trenes era imposible porque non había eh, maquinistas. Os maquinistas eh, apareceron porque os compañes do sindicato ferroviarios ofreceron de forma gratuita levar os trenes entón esa excusa xa non valía eh, cun, cunha semana semana e media de marxe eh, avisaron que o prezo que era sobre 45-50 euros movía non a 90 entón claro. a xente se lle facía prohibitivo, Eh, desplazarse porque incluso collendo un, un vuelo barato salía eche má barato mm. que entonces mm. eh... esta parece ser unha estratesia do ministro de fomento de, de Ana pastor non concreto si sí, ¿no? a ver é o que o que o que parece bastante evidente porque eh, estas cousas si se planifican con tempo se din desde un mm. principio que van ser 90 euros e tal pero non se van poñendo trabas non se dificulta o tema da organización da chegada da xente que tamén parece ser que houve problemas a hora de, de organizar a chegada da xente dos autobuses eh, ao final por iso da parada en Benavente para ter que entrar todos xuntos eh, e bueno eh, pues parece que os compañeros de Madrid estiveron bastante mm. bastante oitando un pouquiño para conseguir eses, eses camiños de ferro que ao final non non pudo ser e uh -huh. mm. logo ao final non foron nin 90 euros, ao final non podía ser o do tren <ríe> o sea que ao final xa nin por 90 euros e eh? O sea, Hai que recordar que nas marchas da dignidade participa o sindicato CGT e o sindicato ferroviario, que son sindicatos que teñen moita presencia en Renfe. Non? Uh -huh. eh, eh, controlan o tema, eh, organizan perfectamente. De feito, ano pasado, eu non fun nos buses de que saien de ferrol, fun no tren. Ajá. Da, da, da coluna galega que saía da Coruña e sí. vía moi... Vamos, a ese sindicatos es moi, moi Implicados e moi organizado tema. Non? Este ano se ve Que foi claramente unha decisión política Do goberno do PP Que, que impediu que Que puderan sair eses trenes uh -huh. bueno, Alguna cuestión máis sobre este primeiro punto De como vai ser o 21 de marzo Como se vai desenvolver os autocarros Quería que recordar pa a xente trenes. que escoita por primeira vez O tema das marchas a espectacularidade é a solo a maneira de organizalo o significado que ten, no porque son nove columnas diferentes entrando en Madrid. Quere decir que visto desde o aire serían nove manifestacións diferentes que representan a territorios e nacións do estado, a loitas, porque hai tamén unha columna da memoria histórica, desde a xente que está loitando contra os desafiuzamentos, a defensa da sanidade pública, ou sea Se trata da unión das loitas, da unión da dignidade entonces é unha mobilización espectacular nese sentido E recordar que levamos un ano que é frenético, non? Que fai un ano fomos a Madrid Nestas mesmas ondas se recordou que empezamos xa en decembro, febreiro Aquí a vir aos programas de divertimento a comentar como iba este tema Fomos a rodear os parlamentos, rodeamos o parlamento galego en xuño enchimos a plaza do Bradoiro en novembro Uh -huh. Ahora volvemos a Madrid o sea, uh -huh. É un ano frenético porque a situación É unha situación de emerxencia social uh -huh. eh, Toda a xente que nos está escutando aquí en Ferrolterra É o Morte Gale Por as rondas finistianas Sabe que a situación é de emerxencia social entonces hai que poñer a carne no asador E eh, as marchas da dignidade Están intentando dar ese, ese, ese non Ese instrumento Para pa, pa plantarlle cara ao poder económico ¿no? Que é o que está marcándonos esta situación uh -huh. eh, eh, Sí Eu sempre digo as marchas da dignidade Para que non as coñeza non A resumo con dúas Cs non? Son contestación social e concienciación Contestación ao sistema Que non nos vai o que están facendo E concienciación O que non saiba o que están a facer Que tome conciencia Nos lleo transmitimos eh, Existe un, un lema común para esta movilización Ese a pan traballo de teito O povo ten dereito Ese é o lema común para toda a marcha da dignidade neste caso Si, sí, vamos a ver O que nos une as marchas de dignidade É o lema principal pan traballo teito ¿no? E despois hai lemas que se variacións sí. se sobrepoñen Según seña a zona ou uh -huh. o territorio ¿no? Pero o que nos une é pan traballo teito Ou a pan traballo teito pobo ten dereito Que se vayan xa uh -huh. Non os gobernos corruptos e os, uh -huh. os puntos principales Hai un manifesto das marchas uh -huh. Que podedes ver nas páxinas web de Marchas da dignidade ou marchas de la dignidade estatal uh -huh. Eh, eh, os puntos básicos son eses non? Traballo con dereitos O dereito ao traballo Contra o paro A pobreza, non queremos pobreza, non queremos paro Defensa da sanidade pública E da educación pública universais E gratuitas a, Contra a estafa bancaria, roubo bancario Non a corrupción eh, Por, por unha Non o pago da débide lexítima, Contra a violencia machista basta xa de, de, de, de asesinatos o, o dereito a aborto o sea, son uns puntos mínimos que nos unen ao dereito a vivenda son uns puntos mínimos que nos unen a, a, puntos, eh, nos unen a moitísimos colectivos e persoas. entón eso é o, un pouco o resumen no? dos lemas Perdimento para pequenos monstruos Os edición do Benres 20 de marzo do ano 2015 Bueno, estamos con máis xente, non, Ana? Están aquí sí. falando moito Rubendo Pico, André Martínez das marchas de dignidade de Ferro Terra, Pero temos tamén por aí, por aí pues, A Maximino Pardo hola mm. Maximino, que tal? Buenas tardes Buenas tardes Elvira Bouza No, eu son Elvira Marta Elvira, perdón? Elvira Marta Está aprendido. mal aquí Ah, vale, está <risas> Teñamolo mal aquí eh, no, Esto no lo Elvira veo Elvira Marta Elvira Marta, bueno, no, rápidamente... Bueno, el Elvira Marta Bouza, que o segundo apelido, non sabes. Para. Elvira, Elvira, checa tello o microfone aí. Hola, Elvira, que tal? Elvira, Elvira Marta. E, bueno, tamén está Alberto Espiñeira. Hola, Alberto, que tal? Hola, boa tarde. E, e Ignacio Martínez, oi, Ignacio. Hola, okay, Bueno, bueno pois pues agora sí que xa... Sa... Vamos a darlles tamén a eles voz, porque seguramente que eles teñen a na é eh, verdad, moitas outras razóns, Eh, que queren aquí de poner de manifesto subliñar si, sí, hai máis temas claras eh, dentro de, das do porquê por sobre todo desta de movilización do, do 21 de marzo deste de sábado xa, que está aí a chegar son pocas as horas que fican e mm -hmm. eles saen pois pues, eso moi cediños o sea, a, a, a seis da maña da maña no? deste de deste sábado en pocas horas pois pues, coñen o autocarro marchan para Madrid están aquí E que tamén que agradecer, yo noto que sí. porque podían fin, estar descansando. Tardounos así a a o horario do programa e non hoube outra maneira. Pero bueno, vamos a darlles boza eles e elles tamén aqueles que non, por exemplo, mira aí a, a Maximino. Ola Maximino. Boa tardes. Bueno, cales cales son as túas razóns para participar para participares eh mañan, o 22 eh, 21, perdón, M en Madrid. Bueno, creo que máis ou menos as miñas razón son as, as normales, as lóxicas de todo o mundo Creo que hoxendía temos que estar todos unidos A razón, pues mira, eh, a miña principalmente é eh, pola defensa do emprego Pero bueno, igual a defensa dos de, desafiados, de o sea, da sanidade eh, Vamos, creemos ahora mismo que hasta ahora as loitas estaban moi divididas por sectores Cosa que eso, eso favorece aos poderes entonces as marchas o que fan é unificar todas esas loitas facer unha voz común. Uh -huh. Entonces non é non é unha solo non é un solo non é unha sola loita, son todas. Eh uh -huh. podes podes comprender que se si, si hai xente que ten problemas de emprego, iso vai arrastrar problemas de de vivenda, problemas de, de alimentación, problemas de, ou sea, os problemas son xenerais. Claro. Eh, Alberto Espiñeira. Eh ben, sin achegarte moito ao micro que ti tendes aí aí está. <risa> vale. <risa> Pois ben, eu estamos eh, nunha situación, no? como comentou o meu compañeiro no? Que temos que protestar e contestar porque se eu, no meu caso, as veces leo os boletins oficiais non? O BOE, o DOGA, o Boletín Oficial da Provincia eh, Son como novelas de terror, non? As veces, ves? As veces, procuro le leelos o menos posible Pero cando os leo, é peor que unha novela de terror, o que están a lesislar, non? Eh, entón, eh, eu penso que lendo esas cousas Ves como unha traición a xente, non? Entón, eu quero que a xente teña conciencia E eh, que vayamos collendo conciencia De que unhas cousas son o que din os partidos, non? Cando veñen as eleccións, din moitas cousas E logo lé le, lo que están a legislar, non? Que é abrayante, é, é un espanto E uh -huh. Elvira Marta? Bueno, eu estou aquí pol realismo Simplemente porque a única organización que hai de cara ao desemprego é esta Non hai outra máis Porque os sindicatos que nos expliquen que, que é o que fan por nós Porque havería que falar moito do que fan os, os sindicatos de diferentes ideologías polos desempregados Eu pregúntome que fan os sindicatos por nós? Entón, por iso estou aquí Mm. Uh -huh. Eh, no seu momento cando estivo aquí André e moita máis xente da, das marchas da dignidade, creo que que Alberto tamén estivera en moitos programas, uh -huh. pois pues se falaba un pouco de por qué, pues a xente, no, eh, tomaba pues, un pouco as riendas de todo isto e facíase pues, con esa capacidade de movilización o sea, se autoorganizaba nestas ¿no? marchas da dignidade e ¿no? nos preguntábamos aquí se pues, si iso era posible ¿no? si se podría prescindir das organizacións neste caso sindicais como ti estás a referir, semella que sí ¿no? bueno as organizacións sindicais hoxendía non prescindir, senón neste caso concreto, pois pues, eh, digamos facer unha movilización sin que elles sexan os protagonistas, eso o que quería dicir. É que para min organización sindical, a ver, ten unha definición moi diferente ao que existe actualmente, e que nos chamamos organizacións sindicais. Para min unha organización sindical é unha organización permanente para defensa dos intereses dos traballadores tantos ocupados como desempregados e o que veixo pois son unhas organizacións eh, que teñen un contido moi opinable e eh, para a miña opinión particular o contido que hai dentro das organizacións sindicais semella que hai algo de sindical pero a grosso modo Non son organizacións sindicais. Para min son funcionarios e un funcionario do ministerio do Traballo Pues pois non é unha organización sindical aínda que aínda que faga funcións sindicais ás veces. Mm, no creo, creo que está bastante claro que estás a dizer, está facendo pois, unha, unha crítica da burocratización das organizacións sindicais que case que perden ese, ese apelido de, de sindical e pasan a ser simplemente organizazóns, no? máis sí, ou menos van por aí uh -huh. eh, Alberto Eu quería recordar o que está dicindo Elvira, no? que basta lembrarnos da contestación sindical que tivo a xubilación aos 67 anos non uh -huh. Bueno, vamos a darlle voz tamén aos que nos faltan no? eh, Ana Luce, uh -huh. que nos falta? Dile vas a conta? <ríe> non, xa me perdín Falta Ignacio, Ignacio. Falta, Ignacio Falta Ignacio, que, que está aí no? moi calado bueno, ver, Ignacio, depois de escutar aquí estas opinións Cales son as túas razóns? No? Para A min motivame eh, Principalmente de, bueno, Estuve en xa o ano pasado O que vin ali foi Multitude, a multitude de persoas Un crisol De, de bandeiras, de cores De reivindicacións Había moitísima xente, miles de persoas que levaban eh, carteles particulares eh, donde eh, defendían consignas tamén eh, quitadas da, do seu pesar, da súa maneira de ver as cousas. O eh, costume moitísimo é ver todo aquelo. No? Había cantidad de comités de empresa, de diferentes eh, empresas en crise que tamén reivindicaban con as súas propias colores, camisetas e demais. Dicir, que era continuamente eh, Se veía que había eh, Algo sin, sin, sin ataduras Algo que se expresaba libremente E había moita diversidade Moitos sindicatos que eu mesmo non coñecía, Entereime eh, da, da que existía a intersindical Que é unha central sindical Que une a moitos comités de empresa Sindicatos eh, De xecios sindicais e eh, De rama Que saíron dos sindicatos convencionais é que, que están voxe, Intentando montar unha central sindical Había CGT, CNT Sindicatos das diferentes nacións Como SAT, o a o Arlanda Luz En CUT, en Agaliza eh, Vascos, catalans É xer que había Vamos, eu quedei moi asombrado De o que se pudo ver ali no? De todas maneiras Non podemos andar en manifestación Porque non se movía, porque todo era unha gran manifestación mm -hmm. Que o que me motiva Principalmente motivame eh, De que a unidade Das loitas A unidade das diferentes nacións do Estado A unidade dos diferentes povos e unhas reivindicacións moi básicas E moi comuns Que son o dereito a ter un, un emprego O dereito a ter un teito donde vivir O dereito a ter alimentación É dicir, os dereitos eh, Con dignidade E eh, iso que se nos nega E se nos nega porque ah, existe unha revolución neoliberal Existe un poder neoliberal Existe un poder do capital Que non lle importa as persoas Que les islan Les islan a través de seus máis eh, Non só lacallos Sino que son moitos deles dos que están no poder Que despois pasan a formar parte Desas empresas eh, grandes multinacionais Que chamamos portes giratorias que despois lles pagan con un posto no, no, nos consellos de administración do gran capital e toda esta xente le xila contra a clase traballadora e o que temos que evitar é precisamente eso que pasa? que as marchas da dignidade non é para toma do poder é, político ni institucional pero eso hai outro tipo de forzas é, dende esquerda é, as marchas da dignidade é para mobilizar e para concienciar Eh, eu penso que xe un pouco o, o, o quiz de, da cuestión, a necesidade que hai que tomar conciencia de que as marchas de dignidade son útiles nesse sentido, non? Mhm. Uh -huh. no sei se, se nos fica alguén para abundar un pouco máis, a fondar un pouco máis nesta cuestión así ampla no de xustificar, non, a, a, as marchas de dignidade, por exemplo, aquí as, as propias as propias marchas de dignidade son unha ferramenta donde os sindicatos e sindicalistas que teñen conciencia eh, non sigan tampouco os dictados férreos que non se movan dos mandatos entonces de unirse a unha loita social non hai defeito eh, aquí cando se fala dos sindicatos se sole dicir os mayoritarios porque como dixo Ignacio hai moitos moitos sindicatos implicados moita pero non como sindicatos en sí están como como xente como... Como sociedade están todos unidos Aí se demostra que se se quere Se pode unir Non entendemos o porqué as roitas se teñen que dividir Se si un fai unha Unha esa non se pode ir a apoyar Porque quen a, quen a convoca Non sei que non, non, a, xente, a sociedade o, o povo ten que estar unido En todas as roitas uh -huh. En todas entón nos están engañando con esas divisións de loitas uh -huh. entón o importante é que toda persona que teña un pouco de sensibilidade xa non pa o seu, pa os dos demais para o futuro da, da, das xeracións que veñen. que o tema é moi dramático como estamos ahora mismo Entonces eh, as marchas son a, a forma de abrir a conciencia a de que se pode facer de outra maneira as cousas, estamos neso e máis unha cousa que non se dixo aquí é un punto importantísimo Hai que demostrar que a lei mordaza, o sea, que non nos nos atemoriza nadiña. Uh -huh. O sea, eu mirei, xa teño plantexado que se siguen as cousas así, como moito irás a comer tres veces na cárcel, unha temporada. Uh -huh. Pero bueno, xa son tres platos de comida, entonces xa comeza a ser interesante esa esa función. Uh -huh. Entonces en eso estamos. é uh -huh. bueno, pues, a palabra de Maximino Pardo integrante das marchas da dignidade de Ferro Alterra, que está xunto pois, a máis xente, xunto a Rubén, a André, a Elvira, a Alberto, a Ignacio, aquí en o Estudio de, de Divertimento, no Estudio da Radio Flispín, en Divertimento para Pequenos Monstros, falando pois, desa, desa marcha da dignidade do 21M de este sábado xa. E bueno, vamos a seguir aquí no programa, pois pues comentando, a fondando un pouco máis en, en todas estas cuestións. Despois, por suposto, podemos retomar este tema e casi tamén volver a convidar a xente a participar, non? Sí, claro. A chamar aquí á rádio, hm, ao noso teléfono. Que se unan aquí a esta conversa. A, a esta conversa eh, que non deixa de ser eso, pois pues unha unha conversa de, de compartilhar cosas cousas que ao final, pois pues, o espírito das marchas da dignidade, non? Esa unidade mm. da, da diversidade e ese exercicio Casi como unha especie de sinaxia, de sinaxia ¿no? da unidade, ¿no? sí, sí. que de cando embeza hai que practicar para non esquecer que, que, que, bueno, pues que os problemas ao final son comuns para todos os países, para todas as nacións do Estado, para todas as persoas, sectores, e esta, todas estamos ao final aquí impringados ¿no? por, por todo o que está a acontecer. Vamos a dar o teléfono que é o 981 37 981 37 Emilio Cao que está ponendo aquí o xea musiquiña entre tema e tema e vamos a ir a costeos máis concretas Ana, ti sabes que eh, todos os, os, os xoves, os xoves eh, está acontecendo algo en, en ferrol moi interesante de xente pues, que se autoorganiza tamén non falla, falla pois pues, que alguén lle organice nada eles se pues, eh, autoorganizaron e se autoconvocan e incluso en mesma convocatoria deciden se si siguen adiante, se si volven a vender os oves. Sabes algo disto? Si, sí, os oves as once media da maña diante do edificio da xunta, non? Que o que está pasando ali? Pois pues están algo. ali movilizando as marchas da dignidade de, de, de ferrolterra Está movilizando o que? Que está movilizando. Pois <risa> <risa> pues eso, que van a, están reclamando un plan de choque contra o paro. Ah, sí? Que interesante, non plan de... Pero no, o, o poden contar eles. O sea, que é xente que está pois pues, desempregada, e ¿no? que en vez de estar na casa parada, o que están facendo... Pois saen e se xuntan todas as xeixones. Se, se autoorganizan, sem necesidade de que ningún sindicato xe mande nada, xe dirixe nada, eles mesmos se autoorganizan. E disto nos vai falar agora, pois pues, Maximino Pardo, André. Elvira Marta e Andrei. Que tal? Isto é es unha iniciativa moi interesante, non? Elvira. Bueno... Bueno, eu non noveita interesante. Si hai moitas aí, Estás aí ¿no? no tema, no, no meollo da cuestión. Eu, a ver, participo no que podo eh para apoiar porque mm. temos que pensar nalgún tipo de iniciativa que consiga eh, sacar a flonte os os desempregados. Mm. Pero, pero claro, tamén hai que ser realista. Un desempregado que ten que sobrevivir no va a estar allí las once media no va a estar allí porque o seu un día a día va a ser sobrevivir es saber eh, a ver eh, es, es no sabe que va a hacer en todo día en un presente continuo entonces hubo beso positivo poder participar para poder Loitar é eh, conseguir algo básico, como é un subsidio de desemprego e unha bolsa de traballo, pero tamén son realistas. Se non se fan conjuntamente máis cousas, isto pois, temos para moito, moito tempo. Uhum. -huh. Bueno, esa é a, a valoración eh, da propia actividade, da propia acción que eles mesmos fan. O sea, que sabemos, Ana, que eles tamén son autocríticos, sí. no? con todo eso. O sea, unha valoración aí moi eh, peculiar, non? A de Elvira, ¿no? sobre a actividade que eles mesmos fan. Ma André, sí, achegate aí, colle o microfone, no, aí aí está. Eh, para un pouco, para, para explicar eh, de onde parte isto, ¿no? porque eu podo decir que teño 36 anos eh, antes do que lle chaman esta crisis esta crisis estafa, 2007 2007-2008 eh, a miña experiencia laboral é da precaridade entonces hai outras personas que nos poden estar escoitando, outros traballadores e traballadoras de outras edades, máis novos ou máis maiores que a miña teñen outra perspectiva, entonces poden falar dos 80, incluso durante a ditadura pero esto se enmarca en estos seis anos no sentido que en seis anos desta estafa chamada Crises ningún goberno, ni un solo goberno fixo absolutamente nada por sacar das listas do paro ás miles e millóns de persoas pero concretando nas tres comarcas de Ferrolterra Eu o meu Ortegal, a día de hoxe hai daza nove personas máis de daza nove mil que están inscritas no paro, que queren traballar que queren un emprego e non poden Eh, concretamente en Ferrol xa son sete no Concello entonces a, a idea é Levamos seis anos eh, sufrindo Levamos seis anos eh, desta desta crisis Ninguén fai nada entonces temos que facernos ver A xente que estamos desempregada Temos que, que, que nos vexan os gobernos Que nos... Que... Que... Intentar concienciar aos nosos eh, compañeiros e compañeras Que están nesta mesma situación E intentar concienciar a outra xente que a mellor sí si ten traballo, está en precario ou está en mellores condicións, ou xente que está xubilada, ou xente que está pensionista, que se ten que implicar con nosotros, ali, as once media, todos os xoves, porque isto é unha cousa que, que influye en toda a sociedade. É unha cousa que temos que, que, que tomar conciencia todo o mundo e participar. Eh, eh, entonces eh, pode explicar máis ou menos, non sei tamén se como empezamos esta loita, no, con unha recollida de firmas? Si, sí. bueno, mira, esta iniciativa parte nas asambleas da marcha ou uns cuantos que estamos en desempleo pois pues, dixemos ollos, é porque non facemos algo eh, tirando ao tema do, do paro na comarca na eh, aquí. Entonces, eh, pois pues, a eso nos puxemos. Estuvemos unha temporadiña, unhas Collendo firmas eh, na avenida de Vigo eh, eh, No edificio da Xunta Nos paro tanto da comarca como de, de aquí de Ferrol eh, En catro sesións, catro días que fumos Pois dimos conseguido unhas 1341 firmas Me parece que foron ao final donde fixemos un... admitimos no registro da xunta donde solicitábamos o que era eh, en vez de obras farónicas e obras de, simplemente de adorno que se gasta un diñeiro para nada creíamos que entre todos os concellos da comarca eh, que 500 postos de traballo eran importantísimos eran reales non, non falábamos de dicir que colocaran a todo o mundo ni nada desto considerábamos moi realista que puderan asumir a contratación de 500, de 500 personas da lista do paro. Que quere decir Que xa hai unha familia con fillos e tal que nadie traballa simplemente que quites a unha persona a, e o poñas a traballar eh, entre un pequeno soldo iso aliviaría moita moi, eh, que un 500 persoas aliviaría moitas cousas Eso sería o primer plan de choque, a, a, a, a parte de outras políticas de emprego, non que tendían que levar a cabo. Uh -huh. e, e despois, claro, se si ti non tes eh acceso a, ao dereito democrático dun emprego digno e tal, pois como mínimo o estado non pode depender de que caritas eh, manteña a xente da caridade, das molga o sea, desmola mola, entón, eh, o estado é responsable dos seus cidadáns o sea, un mínimo eh, de unha renda básica, renda básica que podría ser, pois, ter pagada a luz, a hoga, a comida, os mínimos, os mínimos exisibles, tal como se está vendo o dinheiro que está aflorando por todos os lados, que nunca volve, porque aquí se destapan todas as currotelas, pero que casualidade, entrar na cárcel poucos, ora ponen a disculpa da que algún entra, pero cartos ningún, o sea, o cartos cero, non veñe ningún, entonces todo o que hai Eh, que ven a decir que claro que viviron por encima de nosas posibilidades, todos eles moi por encima, e eh, cada vez demostran máis, Entonces estamos entregamos as firmas eh, eh, quedamos de dir todos os xoves, porque hasta ahora non se fixo ningún, ningún comunicado non nos deron ningunha razón entónces eso foi, foi, foi entregado o 5 de marzo entonces ya, ahora a que... quen ia dirixida a carta eh, e os escritos e dirixida leituras? A, a, a, a Xunta de Galicia ao Ministerio de Traballo e Benestar a Consellería de Traballo e Benestar, a parte de a todos os consellos de tanto de Ferrol e a pomarcas, os señores alcaldes, os señores alcaldes responsables de eh, vos contestou. Eh, por hora nada, non hai contestación, entonces decidimos que cada xoves ás media íbamos a estar diante da Xunta. Entonces, que pasa? Eh, ten moita razón Elvira, que non é A ver, non, non hai unha afluencia, os paraos non teñen moita facilidade Bastante corta a veces xa salir da casa uh -huh. Por non dicir moitas veces que hasta dá medo salir das casas uh -huh. Non é por vagancia nin nada, pero a xente non está ben Entón, se tens sí. preocupacións, eh, tens depresións, tens estas cousas uh -huh. Entón, pero os que poidamos temos que estar aí Temos que ser nós, os que, os que nos quedan unha pouca forza Somos os que non podemos caer de rodillas ante uh -huh. esta situación o día de mañá, pois, pues, que se poden vir incorporando xente canta máis mellor, e como o día Andrés isto non é solo parao, é que ora se están poñendo de moda unhos contratos casi, se están dando legalidade a unhos contratos que se poden chamar de xa mesclavitud se si queremos eso para, para, para o futuro Pues adiante, mm. hai xente concienciada que traba que pues, seremos poucos, pero estaremos aí, mm. hasta que non puidamos máis. Mentre a xente queira, como diste como dixeche de vosotros, non o so que facemos ali, unha a vez que facemos a esa, damos unhas consignas, tal, estamos un rato, eh, dicimos a dos que estamos participando, decidimos vir o próximo xoves. Mentre a xente por hora somos poucos pero todos van dicindo que van volvendo entonces mm. nós somos os primeiros que temos que estar iso mm. está claro, é? mentre cuidamos aí estaremos mm. Cale a reacción da xente que vos escoita primeiro pois, cando toma pois, a xina nono Na, nos escritos que lle dades, acabastes pues, unha cantidade de razoable no, de assinaturas, 1341 assinaturas. Toda esa xente pois pues, sabía do que se estaba a tratar, as eh cosas que decías alí co megáfono e tal. Dixo como calia a reacción da xente cando vos ve, vos pregunta. A, a ver, eh eu o que notei é eh, moito apoio, moito apoio. A xente está moi indignada, pero despois falta dar ese pequeno paso porque unha das, das ideas que, que estábamos intentando facer chegar a toda esa xente que, que estamos todos os días ali era que, que aparte de buscar traballo, aparte de atender as nosas familias aparte de buscarnos a vida día a día tiñamos que dedicar un tempo a cambiar esta situación Entonces cando decíamos a xente de firmar, firmaba con moitas ganas e lle decíamos, pero xoves, todo mundo ali diante da xunta porque temos que ser 600, 700 personas Pa que nos fagan caso Porque podemos entregar 100.000 firmas E se non somos 600, 700 personas ali Non o van a tomar en serio uh -huh. E non van a empezar a replantearse As súas políticas entonces falta aínda Ese pequeno paso da indignación De decir que estamos nunha situación fastidiada A vamos a tomar Están ali os xoves as 11.30. A xente no? entende pues, que non, eso non está convocado por ningún sindicato, ninguna organización política, sino que vos mesmos, non sei se si como marchas da dignidade ou non, vos reunides ali e exercitades ese, ese dereito, esa sí, autoorganización. Sí. No? Sí. A xente acaba de entender eso? Si, sí, a maioría da xente non pregunta quen convoca. Nos, nos estamos repartindo 400 papéis os martes e outros 400 papéis os xoves antes da concentración. Estamos indo a unha oficina e a outra. Recollimos firmas durante oito días Nas dúas oficinas O xa sea, que está bastante ben 1300 firmas En oito días que foron de 10 da mañá A 12 do mediodía E a xente, eh, a maioría non preguntaba quen convocaba, senón decía ah, Pois sí, moita decía, ali vou estar E as organizacións sindicais eh, pre preocupáronse por vós, vos preguntaron algo eh, Non sei se alguén quer dizer algo Eu podo decir que, que que repartimos un papel nas manifestacións do 10 de marzo, que era que convocaba comixas obreiras e a ciga, repartimos un papel onde decíamos todos os xoves ás 11:30 acude Están enterados Pero de momento non se puxeron en contacto Con os outros nin, nin viñeron a ningunha concentración Non sei se si, cadrou xa esa convocatoria Que iba dos tralladores de Navantia Tamén que haber ali no, no propio, Na propia Praza Amada García da Xunta Ou non e Porque sei que vos teñades intención delles transmitir a eles a vosa problemática E procurar o seu apoio Eso tamén é un tema que quería comentarvos Si non sabes un pouco Vamos a decir Pois... Eh, no sé pasarades desapercibidos fronte pues a empresas importantes como laantea, tal que bueno que tenía un problema muy grave evidentemente pero vos estás desempregados, no pertencedes a ninguna grande empresa, no estés detrás pues un comité potente como vos sentides nese, nese sentido. A ver, nós o que desexamos é que nos apoien, está claro. Pedistes o so apoio de eh, en algún momento repartimos repartimos os, os, é máis dentro de, do que son as marchas e tal. <coughs> hai xente dos sindicatos, hai xente de tal que repartieron nos sindicatos, o sea, uh -huh. o que se fai nas marchas da dignidade, eh, os sindicatos están enterados. Uh -huh. Están enterados, entón, é moita da xente que que pasa por alí a facernos unha visita cando estamos nesta stal ou ou estar con nós, de xente de sindicada entón o asunto é que non dan o paso ás estructuras aos órganos mandatarios desta de, de organización uh -huh. e eh, eh, vamos, eh, os xoves estaremos ali se si si cadra cunha manifestación deles igual que fomos a repartirnos todos os xoves vamos un pouco antes e eh, repartimos os flyers con toda a información e tal, e eh, se si van eles ali pois pues, nos, como a asamblea dixo que íbamos aí estaremos e repartiremos, elles diremos, ollas, se si podedes vir tal, pois agradece. Uh -huh. pediu pediounte esa palabra Maximino. Ignacio, Ignacio. Perdón, eh, Ignacio e tamén eh, eh, Alberto, me pediches a palabra, perdón, Alberto Espiñeira sí. Sí, eu quería decir que cando surgiu a idea, non, de facer, empezou por unha movilización, leva a túa tarxeta do paro ao concello, non? Pareceounos unha idea moi boa. Eh, de xurdiu a idea de facer tamén as concentracións que xeron ben pero a idea tamén que é moi boa é sacar o problema do paro da televisión, do telediario dos periódicos e leválo a rúa que o toda a xente na rúa non? esa un, é un pouco a idea claro, que claro, visibilizálo Ignacio sí. eu primeiro vos vou facer unha petición a Radio Filispín que un día un especial, un monográfico sobre o tema este do desemprego e a loita, sobre todo, polo traballo. Porque mm, hai multitude de experiencias nesta comarca, dende hai moitos anos, hai moitas experiencias con respecto a esta loita de traballadores eh, sen, eh, sen emprego, no? e traballadoras sen emprego. E, e, e tamén hai resultados ao respecto deso, e tamén hai, eh, porque non se moviliza a xente. Cando o problema principal nas diferentes eh, enquisas que se fan eh, de todo tipo, tanto privadas como do propio eh, de propias entidades públicas. Eh, e o desemprego máis eh, non hai... Eh, decir, a xente pode asinar un escrito pero a xente non se mobiliza eh, pola defensa posto de traballo, pola creación de emprego. non se mobiliza dende unha perspectiva de eu son un traballador ou travedor en paro, e reivindico os meus dereitos iso non o fai e non é porque non este nin enterado nin porque non vexe que esa loita se se asusta senón por medo por medo por medo por falta de, de autoestima e porque considera que mm, eh, mobilizándose non vai conseguir o seu objetivo principal que é acceder a un emprego cha non digamos un traballo porque traballo sempre hai en todas as partes, de feito moitas das persoas que están aquí traballan na terra. e eh, eh, a traballan e eh, non dunha maneira eh, puntual, senon continuada, para quitar os produtos e para poder vivir, comer, é decir, eh, deles. Eh, entonces eu vos pediría que fagades. A min paréceme, mm, non sei sé si se o obichedes aí quedou patente, nós o miramos así É mesmo día que había mobilización, á marcha das tarxetas. Eh, hubo unha marcha moi importante ne, eh, nas Pontes, que eran máis de mil persoas reivindicando o máis de 1000, non, a mellor eran 2000 oh. ou así, non se cantas. Eh, reivindicando, de feito, o compañeiro eh Maximino estivo alí, eh, porque tamén un un traballador me, metalúrxico como é André. Eh, eh, estaban ali esperando E quizás máis a traballaron na, nas diferentes paradas André tamén traballou ali eh, Mas imen igual Entón eh, mm, quero dicir que ata, Houve unha marcha das tarxetas ali é dicir, Realmente eh, Foi unha exibición que fixo o Concello Pedido por Endesa é acedido polas diferentes empresas auxiliares que en aquel momento iban a, a adquirir a, a sú contrata da parada das pontes a que cada certo tempo se paran sí. non sei sé si se queres que interrumpa sí, o no, tema Ben, ben, ben, o... Eh, no, ben quedan Eh, cinco minutos que se poden estender a outros cinco máis, digo, porque fica ainda un tema, pero pode Simplemente, eu, vamos, vos pediría porque é moi importante. Mm. Aí si, como unha verdadeira marcha de, das tarxetas de, de desemprego. Mm. En unha exhibición donde realmente a gran maioría das empresas xa tiñan eh, seleccionado ao seu personal porque normalmente collen as mesmas persoas e poden incrementar ou non en algúnas e tal. Pero realmente foi unha exibición eh, Simplemente porque todas esas eh, centos de persoas Que pasaron por ali eh, Foi realmente para que decir que o Concello das Pontes Se preocupa dos seus traballadores e traballadoras E aquí mire que facemos Que intentamos que as unha selección Unhas entrevistas e tal E todo iso que al final non hubo entrevista entrevistas ni nada e Simplemente foi entrar un currículum Que ese currículum se existe nos servicios de, de, de emprego, de emprego da propia xunta de Galicia que ten establecidos que fan entrevistas máis por profundidade e todo iso eh, periódicamente a cada un dos traballadores mm. e traballadoras de, de feito, eh, Eu penso que o tema dos empregados que o que di aquí Ignacio eh, ten moito, moito fondo porque eu estuve nesa, nesa. de feito non poden vir despues de traballar a rei non poden vir a, a entregar na xunta ese, que me pensou moito pero claro, tens un dilema se si non vas acusan de que non buscas nin nada uh -huh. eh, despois é eh, eh, adraxante que un concello pa que están os sinéns pa que están os, eh, os EPES pa que están todos os orgánimos este eh, que que fai un concello uh -huh. ala pi aquí para dar espectáculo pero tens que ir había xente de ferrolterra pero eso a ver de ferrolterra centos mileiros de persoas uh -huh. dúas horas e media para entregar para entregar uh -huh. catro currículos supoño supoño que, que nin Que nin as empresas, xe fai gracia Mandar as secretarias ali A catro sillas mm. nunha habitación Para recoller Pero que facelo, porque o dí, señor político sí, Pero sí, vamos, eh, a min Iso é vergoñante, sí, vergoñante Eu sei, non, porque bueno, a miña compañera traballa, eh, bueno, Traballaba no naval E máis de tres anos no paro eh, Estivo ali tamén na, na cola esa en cuestión E a verdade que toda esa Incluso ese espectáculo eh, Dantesco todo todos ese eh, postos que se montaron ¿no? toda esa infra infraestructura issto ese escenario ¿no? digamos sí, sí. Eh, bastante curioso ¿no? e bueno, aí teño ten razón coincido con, con Ignacio en ese sentido de, bueno, que verdade que é que, é que a foto a foto é chamativa no mesmo momento en que 20 persoas que foi o que conseguimos eh, mover eh, estás no rexiisto da xunta entregando... A petición dun plan de choque contra o paro coincidía coa entrega dos currículos ali de nas pontes onde había, eh, xa te digo, varios miles, ouxa, dúas claro. mil, mil personas. Entón, é que sí que, que seria interesante que toda esta xente que nos está ouvindo, que somos todas e todos ao final, que postos a facer unha exhibición dese de tipo, no pois pues hai que achegarse os sobes a, a Iocaronda, do edificio da xunta, porque é es unha exhibición máis que sai de un máis natural e... Y ao final pues, pode ter uns resultados eh, diferentes tamén, tamén hai moito medo a represalias das empresas eh? quero dicirte que, oi, se protesto moito non se vai contratar nadie pero bueno, vamos perdendo o medo Mira, eu xa teño eh, 49 anos xa non vexo ningún futuro de traballar o, sea, o teño así de claro, despois de levar 15 anos traballando na industria, no naval no metal Eh, bueno, incluso fumariscador de moi chaval de moi pequeno eh, eh, ves, non teño futuro con 49 anos, que triste, xa que non que teñan os chavales que xa non que teño ninguén o xa, sea, nin vou cobrar pensión o mellor ainda toco yeah. pero non que vai tocar ninguén O sea, sí, muy, muy é dramático. un tema para facer, como di Ignacio, pois pues un, un programa especial, sí. non son un, sino moitos programas en Radio Free Spain que trate sobre o tema, pero a problemática non só so xa laboral, sino todo isto que se está aí desprendendo deste de te, de tema que, que ten que ver cous pues, coa, coa, eh, digamos, caridade da do que a ca calidade de vida da xente, o medo, o perda de autoestima, os problemas psiquiátricos que parece que en Ferrol, na comarca de Trasancos, é elevadísimo, non? E eh, a ver de que Pues ...algo que está ahí anexo a todos esos problemas laborales... Que, ...que no se conta, que está ahí agachado y que todo un drama, ¿no? Eh, vamos a ir sintetizando porque queda muy poquito tiempo... ...de nuevo, Alessandre... Eh, perdón Maximino... Eh, bueno, no, solo decir que todos los joves a las once y media, ahí estaremos... Mm. Eh, ...mientras podamos aguantar, ahí estaremos... ...esperamos que esto se, se vaya poco a poco, juntando conciencias y juntando gente... ...no solo paraos xente en precario, xente que está traballando de tarde que pode ir pola a mañá, xente que está a media xornada, fines de semana xubilaos, eh, todo o que pode ir Divertimento para Pequenos Monstruos, hoxe Benres 20 de marzo do ano 2015, en este especial Marchas da Dignidade. Ana Luz Cuquetal. Moi ben, xa estamos rematando estamos casi. Estamos aí rematando, de facto estamos a fora de tempo, pero, bueno, vamos a, bueno, a pedirle prestado a programación da Rádio Fispi. Non 65, pasa nada. 50 euros. Un <risa> <risa> no, minutinho. Un minutito, minutito nos chegan. Nos chegan para xa, pues eso, darlle o punto final este programa. E, bueno, pues lembramos que estamos aquí hoxe Con Rubendo Pico, André Martínez, Maximino Pardo, Elvira Marta, uh, Alberto Espiñeira e Ignacio Martínez. Pues falando pues eso, das marchas da dignidade da movilización de mañá sábado 21 de marzo do ano 2015 en Madrid. Bueno, pues xa eh, desdamos de novo a palabra. O, abrimos os microfones para que les, pues, nos digan o que queiran Adiante. Bueno, pois pues eu simplemente decir que o ano pasado fomos a Madrid. Valeu a pena, valeu a pena, todo o esforzo feito. Fomos a rodear o Parlamento o ano pasado en xuño, o Parlamento Galego. Valeu a pena, de verdade, as horas de traballo, de, de, de falar con xente. De... O 29 de novembro fomos a Compostela, incluso fomos unha columna andando de Ferrolterra e o esforzo de ir andando... Valeu a pena e vai valer a pena volver a Madrid hoxe, porque eu penso que estamos eh, dando medo aos poderosos, ao poder económico. Está ajudando a que as cousas cambien. Ese esforzo non, non é valdío. Toda a xente que participou nas marchas e que vai participar mañá e que vai participar nun futuro, que vale a pena porque estamos ajudando a que a xente tome conciencia e que isto cambie, e que teñan algo de medo empecen a ter algo de medos poderosos Era André Martínez, que toma a palabra agora por exemplo Rubén sí, eh, bueno Eu quero animar a xente e que o tema do bus estea casi completo a participar nun nun evento como este porque é algo que excede os límites das, das marcas e eh, dos partidos das marcas dos sindicatos das marcas de organizacións eh, eh, unifica a xente eh, e os seus problemas é eh, unha forma unha especie de abrazo humano entre entre todos os compañeeiros que, que asistimos ali que que estamos baixo ao, baixo ao mismo yugo e eh, que E que nos fez sentir como que non, non estamos solos nesta loita Que estamos eh, todos metidos no, no mesmo Que non eh, que, que hai moita xente que que está disposta a votar unha má Porque está eh, na mesma situación eh, Bueno, eso, animar a todo mundo a participación eh, Temos eh, como marchas de dignidade un plan para este ano Con máis movilizacións eh, Temos previsto plantexar unha folga xeral E... Eh, Eh, bueno, aquí en Ferrolterra Terra eh, vamos a facer unha nova asamblea o próximo mércores 25 eh, Esperamos que asista a xente eh, non só so, eh, para falar da movilización Sino tamén para que eh, plantexe eh, os seus problemas eh, Aquelas cousas polas que eh, cree que merece a pena movilizarse eh, eh, E unir a toda a cidadanía para votar adiante todo isto Era Rubén do Pico, ímos con, con Elvira, Elvira Marta, que non falou moito Si, sí, si, sí. eh, eu son moi realista A min gostame moito a historia Eu no son momento estudie a historia do movimento obreiro E bueno, o capitalismo ten crises cíclicas Estamos nunha crise cíclica do capitalismo A máis da, dos problemas ecolóxicos que contra, que que supón a, a economía capitalista e bueno, non temos outro tipo de economía diferente da capitalista porque a comunista xa non existe entón, se si solamente nos queda este tipo de economía e nos temos que adaptar este tipo de economía hai que ser realista non vai haber un cambio en favor dos sobreiros vamos a ir a peor, por moito que fagamos vamos a ir a peor O que pasa é que temos que seguir eh, actuando de maneira constante para, quizás, dentro de, de medio prazo ou moi longo prazo, conquerir algo. Pero no inmediato hai que esquecerse que non vamos a conseguir nada nin vamos a ver nada. Vamos a estar igual ou peor. Eso o teño moi claro. Moi claro. A máis, que a xente, o ten moi claro, por exemplo, é favorable a ecoloxía, pero non vai a cambiar nada da súa vida, porque a estructura mental la temos que adaptar a supervivencia, e a supervivencia en un eido económico concreto. Entón, o que nos di este eido económico concreto é que a lei é a lei do beneficio. Se si si todo mundo busca o seu beneficio, non vou a pringar eu, perjudicarme por moi noble que se sea a causa, é moi xusta que se sea a causa, eu sinto moito, son realista a medio, a longo prazo podemos ver algo, pero no inmediato vamos estar igual ou moito peor Estas son as prediccións de Elvira Marta, eh, non sei se agora quere falar, Ignacio si sí, Eu, contra o realismo pesivista considero que están se producindo cambios moi importantes na, na loite a nivel mundial está vendo mesmo países que están sendo agredidos no seu consunto en toda América Latina precisamente por manter, por, por manter posturas revolucionarias e ainda que son revolucionarias dentro do procesos democráticos e institucionais que está vendo. pero son en todo o mundo se están movendo cousas En mesmo que pasou en Grecia se si supón un avance moi importante que é polo menos, meterle unha cuña ao capitalismo europeu no seu so propio sistema. Eh, hai xente que está peleando mesmo dentro do propio institucións no Parlamento Europeo e hai movimentos sociais mesmo este fin de semana e do, cando foi a inauguración do, do banco, novo edificio do Banco Central Europeo de 1.300 millóns que nos costou a todos a institución que fala da austeridade a institución que fala da austeridade gasta 1.300 millóns nun edificio que non era necesario pois alí hubo unha gran ocupación de miles de persoas protestando realmente por ese, esa hipocresía do gran capital. Entón, a min pareceme que sí que existe A propia existencia das marchas da dignidade A propia existencia de partidos políticos Que están poñendo en jaque tamén Os partidos institucionalistas partidos convencionais O bipartidismo, tamén é importante E todo este tipo de mobilizacións Que estamos facendo no mesmo As 20 persoas que se poden estar mobilizando Diante do, do, do edificio da Xunta de Galicia Reivindicando, pedindo Dereitos, dereitos traballo con dereitos A min pareceme moi importante Todo isto que se está facendo Eu non considero que sexe unha crise, considero que é unha estafa, non considero que sexe unha crise clínica eh, cíclica, considero que é unha adaptación do capitalismo un novo modelo donde ten que ser traballar máis Con, para eles é traballar máis, con menos salario Menos dereitos, menos condicións de, de, de, de, de dignidade De traballo con seguridade Todo iso non lo queren quitar E polo tanto, o mínimo que nos queren quitar Temos que facer o grande esforzo para cambiálo E eu penso que imos cambiálo Porque imos na boa dirección E temos de cambiar todo, todo isto Temos que ter, ter esperanza Temos que ter un realismo optimista temos que saber que diante de todos estes realmente existe unha revolución liberal que está en marcha, nos queren privatizar todo o que é público, queren nos privatizar e quitar a sanidade, queren nos quitar dereitos, e estamos lle facendo eh, frente ás grandes mareas que están habendo e precisamente por eso. A marea blanca, a marea verde, a marea, todas estas son precisamente para meterlle de alguna maneira freno a este tipo de, de, de políticas eh, económicas e sociais e eh, eh, se si non chegamos a meterlle o freno a, a todo o que estamos facendo mobilizándonos e eh, concienciando nese sentido, os estaríamos bastante peor, bastante peor porque se conseguirían realmente cambiar o modelo. Aínde estamos a tempo de cambiar de que non cambien este modelo, de, de nos de cambiálo para transformalo en moito mellor. Penso que estamos a tempo, non só a nivel institucional, Que, que mete un pouco de pena como, de mal, como están facendo os partidos de esquerda, pero sí que é o peso que ímos conseguir, que a xente se vai dar conta de que hai que transformar e que hai que cambiar isto. As verbas de Ignacio Martínez, vamos a findando que fica nada, xa para rematar, Alberto. Eu quería meter unha cuña sobre a folga xeral, non? que ímos convocar o 22 de outubro, non? que vai a ir máis alo do mundo do traballo, esa folga, non? vais abrir catro frentes nesa folga, a laboral, a social, a cidadá e a de consumo, non? A laboral pola negociación colectiva, que é un eufemismo, hoxe non hai negociación, hoxe temos unha imposición aos traballadores, a social, a sanidade, a educación, as pensións de ciudadana, que les islas contra nós cada vez que fan unha nova lei os políticos, hai unha plataforma de cidadás defendéndose desta lei, non? E logo o consumo, para que se xa completa a folga, non imos consumir nada. Bueno, pois, pues, está, digamos, eh confirmada, esa folga será para o 22 de outubro, do outono, do outubro. Outubro. Pois, xa se está movendo, se está movendo, o sea, non se xa non está, está confirmado, se eu sei, eu sei cousas que se están movendo para 22 de, de outubro. Moi mm, ben, Fica alguén máis de para findar esta esta rolda? Eh, non xa ficamos aquí Xa estamos fora de tempo Analuce Q Pois moi moi interesante Este programa especial Que fixemos en divertimento Para pequenos monstruos Si sí, eu creo que quedaron moitas cousas Por sí. falar Adicado pois pues, que volver Da dignidade Pois pues, con ese punto aí De referencia Que dentro dunhas horas 21 de, de marzo Sábado En Madrid Vamos a decir telegráficamente xa, eses puntos André, aí, que todo mundo que, que ten que saber mañá pues para estar eh, atento a todo o que había acontecido A xente de Ferrolterra saímos ás seis da mañá nos xuntamos todos os buses da coluna galega as 10 en Benavente, se non me equivoco as dúas e media en Xan Martín entre as dúas e media tres Eh, toda a xente que quera apoyar a Coluna Galega, que xa iremos camiñando por chat de Chamartín hasta Colón, nos faltaremos unha parada, un punto de encontro, Na Praza República Argentina ás 5 da tarde, en Madrid Todo o e... mundo, os galegos e galegas de Madrid A xente que nos quera apoiar a coluna galega, listaremos E como tedes, decíades o principio do programa Tres ou catro prazas aínda Vacantes no autobús que vai a esta madrugada Do sábado para Madrid Podéis dar o número de telefone Si, sí, o número de teléfono das marchas da dignidade De Ferrol é eh, O 603-213-863 603 213, -863. 603 -213 863. aínda podes chamar pa esas tres plazas que quedan, como se está casi cheo. Por nada máis, por hoxe, eh, fin damos xa na luz sí. que este programa Marchamos. especial. Nada, pois pues, eh, despedimos nos dos nosos ouvintes, ate a vinder semana, vendres, a partires das 6 da tarde aquí en Radio Filispín. A radio que cumpre 10 anos, libre e comunitaria da Terra de Trasancos, e que emite dende o barrio de Caranza, en Ferrol. Ate logo, ate logo, e grazas a vos... A, por estar desaquíose e contarnos todo isto unha vez máis. Obrigados, obrigadas. Até logo. Ata logo, Ata logo.